Я й ударив у всі дзвони інтернаціонал. Кажуть, славно вийшло, а попа мало родимець не вхопив. Забав, щоб перепросив його, а я теж затявся. І тепер у дзвони колотає Мелентій, якому ведмідь на вухо наступив. Мирон засміявся, почоломкався з корнієм, потосом його задубив на холоді керею і враз насторожився. «Ще чиясь добра душа прибувається до нас». З прошитої місячним снуванням вечорини, ніби сказки, летів гривастий кінь. Під його копитами м'яко стугоніла і вибухала блакитнавими кущами дорога. «Хто ж це може бути?» – сам себе запитав корній, пильно придивляючись і до коня, і до крильчатих санчат. Та ось вони порівнялись із ворітьми, і з них проворно скочив невисокий кремезний чоловік, що зразу ж чимось нагадував гриба-боровика. «Михайло! «Михайло Чигирин!» – здивовано вирвалося діда Корніє. «І чого б це колишньому партизану, що живе на краю району, у такий вечір прибитись до нас?» «Пізнали!» – ніби дивується Чигирин і вітається з усіма. «Тебе та ще не пізнати. Куди ж проти нас і зібрався?» «До вас, діду Корнію?» – старий засміявся. «Ви зиві послухаємо. послухаєм. Такий справді до вас?» І почав стирати паморось з вусів і борідки». Тепер відкорній занепокоївся, бо не раз його брали в інші села дзвонити за упокій. «Щось трапилось у вас?» «Так і трапилось», – білозубо посміхнувся Чигирин. «Оце ж під малий рік, іду я з жінкою до свого друга партизана, аж раптом чую далекі дзвони. Зупинився і сам собі не вірю. Так вони славно виграють інтернаціонал». Скинув я шапку, а душу аж підмиває святковість. Думав, це артисти якісь приїхали та й задзвонили отак. Аж потім дізнався, що це ви, діду Корнію. «То прийміть від мене подаруночок». Він вийняв з кишені кожушка шерстяні рукавиці і простягнув старому. «Це, щоб руки біля дзвонів не мерзли». «Спасибі, Михайло, зніяковив дід Корній. От і маю перший подарунок від партійного чоловіка». «Ходімо ж до хати», – торкнувся Мирон руки Чигирина. «Спасибі, я зараз же додому». «А по цій мові бувайте здорові!» Чигирин вклонився усім, скочив на санчата, і кінь зразу ж поніс його у синяцвіт вечорини. «Дива!» – тільки міг сказати дід Корній. А далі, коли кінь і сани почали зникати за пагорбами, махнув обважнілими руками і заспівав «Ой там за горою та за кам'яною!» Василина відразу підхопила «Ой там виходило та три товариші!» «Що перший товариш!» Ясне сонце, а другий, товариш, ясен місяць. І тут Мирон побачив на віях притихлого Корнія сльози. Чого ти затривожився, чоловік? Молодість? Шибко згадав? Те, скривився старий дзвонар. Кажи, Корнію, що ж казати, потуманюли очі старого. Вже й пісні вивести не можу, вже літа голос відібрали то ви за голосом тужите, збивувалася Василина, ніколи б не подумала. Заволоду багато про що не думають. Он, який голос має Миронів син та не співає, їсть ним людей. А це вже за агронома взявся. З молодим агрономом Семен ніяк не міг порозумітися, і потойки потрав йому копати яму. Та несподівано все наскочила на камінь, а тут іще Ярослав прочув, як у громадянську війну колобродив магазаник у державній варті його світлості гетьмана Скоропадського. Потаємним мало стати явним. Загроміло і над головою магазаника. Від того грому, дивися, і ліси не врятують, куди забрався Семен, щоб у свою волю орудувати сокирою в вібровах, плугом на зрубах, косою на галявинках. За ушахроване добро він і заївся з Ярославом. Думав, що виживе його села та не вижив, то треба було щось робити, бо хіба знає чоловік, на якійсь тесті життя стріниться зі смертю. Як воно далі було, про це відрізь тільки грозова ніч. Але вона ще не навчилася стояти свідком на суді. Літа ніколи не повертається до людини. А людина завжди повертається до своїх літ, і минувшина вже так підійшла до них, що здавалось, простягни руку і доторкнеся до неї, та й впишеш у письмо, про яке не раз думалось Данилу. Крийок-крок, крийок-крок, знову подав голос Погонич, а з глибини болота ледь-ледь долинила.